עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תטעי חרמים בהרי שומרון, נעטעו נוטעים וחללו. כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלי ציון אל אדוני אלוהינו. כי כה אמר אדוני רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך, את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתם מירכתי ארץ, במעבר ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו,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 ובחורים <אח> וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם <אח> לששון, וניחמתים, ושמחתים מגונם. וריבתי נפש הכהנים דאשן, ועמי את טובי יצבעו נאום אדוני. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה.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 ושנבנים תקהנה, כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. הנה ימים באים נאום אדוני, וכרתתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר כרתתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום ה'. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום ה'. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו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 עד פינת שער הסוסים מזרעה, קודש לה' לא יינטש ולא יהרס עוד לעולם.